Harmadik fejezet Bonyodalmak az énekpróbán Az első közös próba, Amit a fekete kandurkarnagy vezényel, Csak nem botrányba fullad, De a hangszerek megérkezése Megmenti a helyzetet. Mielőtt Egbert és Csúcsú, Valamint a kutyák képviseletében Bundás elutaztak volna A bárányfüredre, Megtartották az első közös próbát, amelyet a fekete kandúr vezényelt. Addig nem utazhattak ugyanis el, amíg be nem szerezték a zenekar részére a hangszereket. Így az énekpróbán sem vehettek részt, mert ők hárman, valamint a macskák részéről rozsdás, és a kutyák megbízásából egy Bernáthegyi a próba idején a hangszerek beszerzésén fáradoztak. A fekete kandúr karnagy szorongva lépett be a hangversenyteremként szolgáló pincehelyiségbe, hogy megtartsa az Egyesült Kutyamacskakórus első próbáját. A terem megtelt. Valamennyi kórustag a helyén ült már. Mindenki átérezte a pillanat ünnepélyességét. A kandúr belépését szorványos taps fogadta. Főleg a macskák tapsoltak, de néhány kutya is csatlakozott hozzájuk. A karnagy felment az emelvényre, és meghajolt. Tisztelt kórtársak! Ma először az ismert dalokat fogjuk közösen elénekelni. Következő számunk az elástamegy velős csontot kezdetű kutya népdal lesz, amelyel a kutyaházi ugatókórus kórus nagy sikert aratott. Kérem a macska énekkartársakat, akik már ismerik a dalt, igyekezzenek a dalt kutya stílusban előadni, mondta a kandúrkarnagy a taps elülte után. Taktikai okokból választotta előbb a kutya dalt, remélte, a macskák részéről nem lesz ellenkezés. Tévedett. Soma és néhány macska, akiket sikerült beszerveznie, hangosan piszegni kezdett, és néhányan be is kiabáltak. Minek nekünk velős csont kell a kutyának, és hasonlókat. A macskák többsége azonban lehurrogta őket, és rövidesen felhangzott a dal. Elásta egy velős csontot, Sajnos nem találom, vau, vau, pedig folyton csak szaglászok hetet hét határom, vau, vau. Ha még ma meg nem találom, az egész házat szétrágom. Vau, vau, vau, vau, vau, vau, Bár a macskák előadása hagyott némi kívánnivalót, főleg a vau, vau hangzott inkább nyáó, nyáónak, a kutyák részére ez is elég tétel volt, és csatlakoztak az örömükben tapsoló macskákhoz. A taps után a karnagy újra megszólalt. Most pedig, kedves kórtársak, a macska zenekar Felmásznék érte kezdetű nagy sikerű sanzonyát fogjuk előadni. Mivel a tisztelt ebb nem nagyon ismerik, Felkérem a macska társakat, énekeljék el, mielőtt ők is előadnák. Ezzel a macskák felé fordult, intett, és a macska kórus elkezdett énekelni. Felmásznék érte az eresz csatornán, Még azt sem bánnám, ha fúj az orkán, Ott ülnék csendben a kémény tövébe, bámulnék némán, szép sárga szemébe. Az ének közben azonban kitört a botrány. A Máriusz körül elhelyezkedő, jól szervezett kutyacsoport hangos vakkantásokkal, morgásokkal kísérte az éneket, majd elkezdtek hangosan közbe kiabálni. Mi az, hogy felmásznék? Ki látott már mászó kutyát? Nem vagyunk macskák! És hasonlókat Végül pedig Máriusz vezényletével ütemesen górusban kiabálták. Vesszenek a macskák, vesszenek a macskák! Természetesen közbe kiáltásaik nem maradtak válasz nélkül. Soma macskái hangos nyávogásba kezdtek, fújtak, végül ők is elkezdték skandálni. Vessenek a kutyák! vessenek a kutyák! Noha a többi macskákat és kutyákat meglepte ez a váratlan felzódulás, és a mérsékeltebb vérmérsékletűek meg is kísérelték csitítani a zajongókat, ahogy meghallották a vesszenek a kutyák, illetve vesszenek a macskák jelszavakat, maguk is felháborodottan csatlakoztak a közbekiabálókhoz. Az emelvényen toporgó fekete kandurkarnagy, és a szintén jelenlevő buldog karnagy hiába igyekezett csitítani a kedélyeket. Már úgy tűnt, perceken belül kitör a verekedés, amikor hirtelen felpattant az ajtó, és hangos zeneszóval bevonultak csúcsújék. Elől Egbert jött, cintányért csattogtatva, Mögötte rombitát fújva bundás, utána csúcsú, aki a nyakában lógó nagy dobom verte az ütemet. Mögötte a Rosdás nevű Rosdabarna Andurral, aki egy gitárt pengetett. Leghátul a hegyi következett, aki egy kis kocsin tolta utánuk a többi hangszert. Meglepetést akartak szerezni, ezért a velük hozott hangszereken az ismert katona kórus hangjai mellett vonultak a terembe. Nos, a meglepetés sikerült. A zene hangjai elnyomták a hangzavart, és a jelszavakat kiáltozók is elhallgattak. Amikor pedig a septében összeállt zenekar befejezte játékát, kitört a tapsvihar. Máriusz és Soma hívei Kénytelenek voltak meghunyászkodva hallgatni a próba végéig. Az első próba befejeztével végül mindenki elégedetten távozott. Illetve csak nem mindenki. Máriusz kifelé menet oda Soma mellé, és a fülébe súgta. Ez most sajnos nem sikerült, de folytatjuk. Majd kitalálunk valami mást.